«Чому стоїмо?» – звернувся чекіст до комсомольців. «Зараз ви творці історії. Комуністична партія вас не забуде, тож до роботи!» Михайло, Йосип та Семен побігли до церкви. Замить вони вже були на дзвінниці. Цілковиту тишу розірвав звук дзвона, який тужно зв'якнув, важко впавши на мерзлу землю. Нато обзойкнув одним подихом. Замить Михайло спритно здерся, на вершечок купола. Він накинув мотузку на великий позолочений хрест. Кінець мотузки скинув донизу. Жаб'як прив'язав її до коня, повів його за собою, а мотузка натяглася, а Михайло кілька разів вдарив сокерою по хресту. Хрест в останнє облиснув позолотою на верхівці, перевернувся у повітрі і впав, увіткнувшись у кучугуру снігу. «Будь ти проклятий!» «Виродок нещасний!» – крикнула бабуся з натовпу. Павло Серафимович рвонув уперед, але йому вчасно повисили на дві руки донька та дружина. «Таточку не треба!» – заплакала Варя. – «Він вас застрелить!» – сказала вона, поглянувши на націлену в їхній бік зброю. Павло Серафимович міцно до болю стис зуби, і гуда процідив він а комсомольці, як коти, спустилися донизу і вже за мить виносили з церкви образи. Святі дивилися на них суворо, але ті того не помічали. Сміючись, вони скидали старовинні ікони в купу, ніби сміття. То були намолені образи, до яких століттями зверталися люди і в горі, і в радості. Святілики бачили на своєму віку і хрещення немовлят, і вінчення молодят, і в останню путь, і дивовижність цілення. Зараз очі святих дивилися на все, що з ними відбувається, з німим докором. У них застигло питання. Чому? Навіщо? За що? Навколо купи образів почав бігати, підскакуючи та регочучи пантюха. Якась жінка булася в істериці, дехто став на коліна, почав молитися та бити поклони. Повсюди чувся плач та прокльони. Лише страшно посміхався Михайло, скидаючи святі образи на землю, як непотріб. Кілька разів він кидав погляди у бік батька. Павло Серафимович можньо витримав це, а син навіть не помітив, скільки презирства та гидливості було в очах батька. Мовчки заливалися слізьми мати Михайла, але він теж того не побачив. Лупіков щи щипнув жаб'яку і той швиденько підбіг до ікон. Він скопив образ Миколи Угодника, не випускаючи з рук рамку, з силою вдарив прямісінько в обличчя святого. Позолочена рамка залишалася у нього в руках, а на лику святого лишився брудний відбиток чобута. Тьху! Плюнув він на образ і кинув докупи. «А щоб ти кров'ю харкав!» – почалося натовпу. «Цить недоумки!» – крикнув він. «Мати твоя в грубу перевернулась, продажна твоя шкура». Донеслись у відповідь жапа ти Максим Гнатович почав шукати очима того, хто це вигукнув, але його зупинив порухом руки чекіст. Жаб'як поніс рамку на воза, де лежало нерухоме тіло панотця. Лопіков писав олівцем на папері, нумеруючи всі предмети, які виносили з церкви. Після опису все скидали на сани. За позолоченою рамкою туди віднести великий золотий хрест. Дві золоті чаші, дві срібні таці та два образи, оздоблені золотом. Наприкінці винесли старовинні книжки, кинули у купу. Озброєним людям Лупіков дам команду від'їжджати, а потім подав сірники Михайлові. Чоловік підсунув Євангеліє під образи, черкнув сірником, і вже за святих лизали язики полум'я. «Що ж ти робиш, Михайле?» – стогоном вирвалось у батька з грудей. Ходімо додому. Утягла його за рукав дружина. Розвернувся Павло Сарафимович, зігнувся якось, посірів обличчі, хотів відповісти щось, але застряла зрадницька грудка в горлі, а дорога перед ним розпливлася, як у тумані. Сонце яскраве, сліпить, сказав він, витираючи очі. Вдома Павло Сарафимович обняв дружину, яка довго і невтішно плакала у нього на грудях. Хотів знайти заспокійливі слова, не знайшов. Хлипала в кутку Варя, мовчав Василь. У всіх забракло слів, був лише розпач, ніби в хаті лежав покійник. Коли всі трохи заспокоїлись, Варя першою порушила нітючу мовчанку. — Вам дуже боляче тато. А як ти гадаєш? — Можливо, образа на Михайла пом'якшить ваш біль? Він мій син, тяжко зітхнув батько. Усі діти однакові, а вони як пальці на руці, яку пучку не вріж, однаково боляче. Павло Сарафимович нахилив голову, в розпачі обхопив її руками і завмер. Біль забовз глибоко в душу, стис серце, і він знав, що з цим болем доведеться жити надалі. З селу, після закриття церкви, коли свіжі новини знову змусили здригнутися. Ще звечора важкі темні хмари почали витрушувати з себе лапати сніг. А ближче до півночі розгулявся вітер. Він гасав по дахах, завивав у димарях, шарпав сонні дерева, стукав у темні вікна. Розійшлася зима справжньою хурделицею. Хати зіщулилися, протихли, натягнувши на себе снігові ковдри. Нечутно було навіть звичного собачого гавкання. Здавалося, всі люди або сплять, сховавшись від негоди, або вслухаються мелодію хуртовини. Проте одна з хат довго кліпала майже непомітним світлом від керосинки. Не спали з тож він пізно ввечері вирішив запросити до себе додому на невеличку нараду кількох однопартійців. Першим завітав Кузьма Петрович. За ним майже одночасно зайшли до хати Голови кулгоспу та світради. Іван Михайлович одразу ж послав жаб'яка за пляшкою самогону. «Чого дивишся, як пара на нові ворота?» – посміхнувся Лупіков до Максима Гнатовича, який, почувши таке прохання свого керівника, дурнуватися за хліба очима. «А ви – мої гості, тож посидимо по-дружньому за столом, побалакаємо. То, може, я з дому сальця прихоплю?» – спитав той ночі в руках шапку. «Неси, що хочеш, але швидко», – відповів чакіст. Чоловіки близько двох годин провели за дружньою бесідою, яка не закінчилася після того, як спорожніла пляшка. За нею була ще одна, потім іще. Щербах майже не пив. Це тривожило Івана Михайловича. Лупіков усе намагався розглядіти зсередини стриманого секретаря парторганізації організації «Стриманого чи скритного?» і що ховається за його пильним поглядом – розум, презирство, вірність ідеям, Гадалося, що алкоголь зробить його більш розкутим, дасть змогу розкритися, але ж ні. Забагато не пив, говорив мало, лише у справі, так ніби на засіданні, а не в гостях. А врешті-решт Лупікову набридли роздуми, і він раз по раз почав прикладатись до чарки. Іван Михайлович прокинувся, коли схотів пити. Голова тріщала, як стиглий кавун, а в роті ніби коти напоскудили. У хаті було темно, хоч оковими. Поврухнув важкою головою, все захиталося навколо. Згадав вечір по ятику однопартійців. Коли вони пішли, не зміг згадати. Чи провів їх до дверей, чи самі пішли, коли він їх заснув. І хто погасив світло, хто зняв з нього чоботи. Спроя. Іван Михайлович похапцем тремтячими руками понишпорив під подушкою. Зітхнув з полегшенням. Наган був на своєму місці. За вікном голота несамовито вило. Похитуючись, чекіст підійшов до з водою, зачерпнув кухлем. Холодна рідина змила з рота присмак котячого лайна. Іван Михайлович зіщулився. У хаті було прохолодно, і він заглянув у грубку. Там ледь же вріли напівзатлі для головешки. Біля грубки не залишилося жодного коліна. Якщо не підтримати багаття, до ранку і вода у відрі замерзне. Потрібно йти за дровами у сарай. Так не хочеться, але потрібно. До того ж захотілося до вітру. Іншого образу можна було прочинити двері і подзорити просто зганку, а вранці жовті бризки засипати свіжим снігом. Але все одно доведеться йти на двір за дровами. Іван Михайлович взяв валянки, накинув кожуха і прочинив двері. Одразу ж почув голосне виття хортовини. У його обличчя, ніби на сміх, заметіль сипнула добрячу пригоршню снігу. Двері прочинилися лише наполовину. Їх підпирав чималий замет. Чоловік підняв комір, тягнув голову у плечі, протиснувся у двері і підтєпцем побіг до сараю. Ноги вгрузали сніг по коліна. Вітрюган бив у груди, але Іван Михайлович стопив у вперту боротьбу з непогодою. Спочатку він вирішив справити нужду, та штав за сараєм, ховаючись від вітру, розстебнувши рінку. Він зітхнув з полегшенням, але раптом зрозумів, що серед розбурханої негоди він не один. Було відчуття, ніби хтось на нього дивиться. Іван Михайлович завмер. Холодок страху пробіг мурашками по тілу, і він інтуїтивно потягся до зброї. Але яким треба бути дурним, щоб у такий неспокійний час залишити наган вдома? Лупіков уважно подивився на всі боки. Нікого. Виходить, здалося. Чоловікові довелось докласти сил, щоб трохи прочинити двері сараю. і Він прослизнув щілину, набрав нарубаних дров, Знову прислухався. Відчуття сторонньої людини його не полишало. А що, як у нього вистрілять одразу ж, коли він звідси вийде? Почувався звіром, загнаним у пастку. Іван Михайлович ожилає в себе і за необачність, і за те, що вирішив серед ночі йти потікляті дрова. Він прислухався і раптом чітко почув чиїсь кроки у себе на подвір'ї. Виглядати було безглуздо, тому він присів, опустив поліна на землю і на помацки дістався крайнього кутка. Там стояло кілька дощок за який сховався Іван Михайлович. Сумнівів не було. На подвір'ї хтось сновигав. І раптом кроки почали віддалятись. Одразу ж суцільну темряву розірвав спалах яскравого полум'я. Іван Михайлович вибіг зі своєї схованки, схопив сокиру і вискочив у двір. Хідні двері, соломіна стріха віконниці, все вже палало, відчувався запах хасу. А посеред двору Валялося покинута кимось гасниця. Гасниця посудена для зберігання керосину. Іван Михайлович кинувся до хати, щоб забрати зброю, але в лице палахнуло жаром від яскравого полум'я. Він повернувся і помітив темну постать, яка бігла вулицею від його подвір'я. «Стій!» – закричав він щосили. «Стій буду стріляти!» Іван Михайлович щодовго кинувся на здогінуті качеві, розмахуючи сокирою. Без сумніву, то був чоловік. Про це свідчила його висока широкоплеча постать. Людина швидко віддалялася, але чекість не мав наміру відставати. «Я стріляю! Стояти!» знову закричав він. Раптом постать зупинилася, і відстань між ними почала швидко скорочуватись. І тут з боку втікача пролонав постріл. Навіть при невеликому спалаху в темріві Івану Михайловичу здалося, що він розглядів, спотворений гнівом, знайоме обличчя. Лупіков від несподіванки оторопів. Замер на місці, даючи втікачеві щезнути з поля зору. Вже вибігали з домівок на пожежі і люди. Вони хапали вітери, бігали до колодязі. Чоловіки з лопатами намагалися збити полум'я, кидаючи в нього сніг. Але дерев'яна хата була добре облита керосином, тому палала, як свічка. «Та зробіть ви небудь, кричав Іван Михайлович, бігаючи по двір'ям. Він навіть не помітив, що дотепер не випустив з рук сокиру. «У мене там важливі документи, зброя! Піднімайте все село, швидше!» «Не потрібно було збивати дзвони з церкви», – дорікнув хтось із чоловіків. «До чого тут дзвони? У мене там зброя!» А «Завжди при пожежі дзвони піднімали людей», – почув відповідь. А тепер треба у кожне вікно стукати. «Той стукайте! Швидше гасіть! Швидше!» – підганяв він людей. Незабаром чи не все село зібралося на гасіння пожежі. Люди швидко передавали вітри з водою чоловікам, а чилили на вогонь. Всі знали, що не можна дати шансу вітрові рознести іскри на сусідній будівлі, бо соломіні дахи спалахнуть, як сірники, і дерев'яні та саманні хати неможливо буде загасити». Селяни з полегшенням зітхнули, коли останні язики полум'я невдоволено засичали, стихли. Іван Михайлович зайшов до хати, де все ще клубочився гідкий дим. Нестремно пахло горілим, дим муттєво вівся в очі, тож що вікна в дістався до ліжка –